Continuem a Ràdio Palafrugell, continuem al 107.8 de la FM també a través de radiopalafrugell.cat i a continuació ens, ens centrem en una notícia que ja tenim penjada a la nostra pàgina web des de primera hora del matí, però doncs, a continuació en volem saber més detalls d'aquesta de, de, de, informació que eh, doncs, té com a protagonista la figura de Josep Pla i és que ahir des de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició es va fer un homenatge a l'escriptor Palafrugellenc doncs, per la seva tasca en el món de la gastronomia del nostre país. Per saber doncs més detalls de com va anar aquest, aquest homenatge, aquest acte que va tenir lloc al, hotel, al restaurant Motel de Figueres, ens posem en contacte amb la directora de la Fundació Josep Pla, l'Anna la, Aguiló. Bon dia, Anna. Hola, molt bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada i primer de tot... doncs eh... Una petita valoració que ens facis doncs, al voltant d'aquest homenatge que es va fer per part de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició. Bé, doncs l'homenatge va estar molt bé. Com deies, doncs, eh, és un homenatge que ha organitzat l'Acadèmia la, Catalana de Gastronomia i Nutrició. Consistia en un, en un àpat, eh, una trobada de de gent vinculada al món de la gastronomia eh, i, i lletra ferits eh, d'aquest món. I, i llavors eh, feien un homenatge a, a Josep Pla com a, com a escriptor que ha parlat de gastronomia i, la, i, i, la dif, i ha difós la, la cuina de, del que ha menjat o del... del la cuina més tradicional catalana uh -huh. i llavors eh, va consistir en un, en un dinar al motel Empordà Aquesta aquest homenatge que, que, que es va fer doncs destaca no? alguns d'aquests publicacions de Josep Pla tu ens doncs has comentat el que hem menjat però també doncs, posen de relleu els 5 històries del mar, el meu país o fins i tot també el quadern gris Josep Pla també es, es comenta doncs, que no, no li agradava no? que el qualifiquessin com a expert gastronòmic de la nostra cuina però bé les seves publicacions, els seus escrits, sembla que el contradiuen una miqueta, no? no? No, no el contradiuen. Josep Pla no és un gastrònom en el sentit de, de la persona que es dedica a, a escriure sobre restaurants i receptes, sinó que Sí, pla Parla del menjar i de la gastronomia Com parla també doncs, Dels oficis Del clima, de la gent I de, dels, de les característiques Més importants del país O sigui, la idea De pla, de parlar de, del que hem menjat I per tant de la cuina tradicional Que ell havia, havia tastat a casa doncs, Perquè la mare era una gran cuinera En parla amb la idea De recuperar L'autoestima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 ...de Pla relacionada o la qual parla de qüestions del menjar. Llavors, en l'homenatge d'ahir, eh, en, en Joan Roca, dels celler de Roca... Uh -huh. ...em va fer una, una glossa eh, important destacant alguns comentaris de, de Pla... Sobre, ...sobre gustos, sobre productes, sobre eh, el menjar en general...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 Al final, Anna, aquesta, aquest homenatge no? que s'ha fet en, en torn a la, a la gastronomia, no? Bé, a l'escriptora que, que dedicava doncs, Pla a la gastronomia de, de, de la nostra, del nostre indret, del nostre país, eh, doncs, és una mostra més no? d'aquesta transversalitat, d'aquesta versabilitat que tenia doncs, Josep Pla per, eh, a través de doncs, coses molt concretes explicar-nos eh, doncs, una societat, no? en aquest cas la, la, la nostra. Sí, eh, tal com et deia, no? el menjar uh -huh. forma part del nostre dia a dia, forma, forma part eh, de, de les característiques d'una cultura, dona, dona una, molta informació sobre qui som i què fem i com vivim, i per tant és des d'aquest punt de vista que a Pla li parlar mm, literàriament sobre aquesta qüestió. Uh -huh. eh? A més a més, el Motel va oferir un... Va, ferir, va oferir un dinar amb una sèrie de plats característics que són els que molt, molt sovint quan Pla anava eh, a veure el senyor Mercader i després eh, el seu gendre, el senyor Sobirós menjava i li oferien allà mateix. Eh? Van servir una sopa de frigola, un corball al forn que segons Pla doncs era, era el peix per excel·lència, llavors un plat de la cuina més francesa, que era una blanqueta de, de vedella amb rossinyols, una, una carn doncs, que, que, no, que els francesos fan bullint la carn, o no, no sofregint la que és el que fem nosaltres, Eh, llavors això va estar acompanyat per un vi rosat que, que era un vi doncs, que Josep Pla també demanava sovint, no?, i li agradaven molts rosats de l'Empordà i, i un vi negre de Borgonya, eh? mm. i llavors per acabar varen oferir un, un sorbet de llimona i uns taps de cadaquers, eh? una mica per recordar que a Josep Pla li agradava molt també el pa de pessic, no?, tal com s'explica al a l'inici del quadern gris, no que hi ha l'àpat familiar i que la mare, com que és el seu aniversari, doncs posa un pa de pessic a taula. Mhm. Mm Anna, no volia treure el tema del menjar perquè aquesta hora ja comença a ser una miqueta complicat benigant, I tant, hora. i tant. La veritat és que, és que sí, però havíem llegit eh, aquests, aquests plats a través de la nota que se'ns va fer arribar i la veritat és que eh, et volia preguntar no? si, si al final, doncs, eh, com ells diuen, doncs, eh, si eren aquests plats preferits de, de, de pla. Sí, aquesta és l'explicació que es va donar i la veritat és que sí que, que tots ells són plats que, que Josep Pla comenta en els seus textos. Uh -huh. I tant que sí. L'última hora també doncs, amb els cafès van posar a cada taula una ampolla de Johnny Walker per fer l'homenatge al whisky que li agradava també a l'escriptor i per tant doncs, tot aquest tema va ser molt cuidat per, per en Josep Vilella, doncs, que era la persona del comitè organitzador que es, es va ocupar de, de perfilar l'àpat amb, amb en Jaume Sobirós, que era el uh -huh. cuiner de, que, i propietari del motel. Doncs avui amb l'Anna, que volien comentar aquest homenatge que es va fer per part de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició i que al final doncs, ens porta a parlar una vegada més de Josep Pla i de la seva figura tan transversal i que doncs, aquest homenatge que es fa es va fer i des de la cuina doncs, es podia fer des de qualsevol altre àmbit de, doncs, de la nostra del nostre dia a dia perquè doncs, Josep Pla en els seus textos al final doncs, els utilitzava per retratar la societat del, del moment. Anna... Sí, només comentar-te que hi haurà una segona part d'aquest homenatge perquè eh, en, aquest, en aquest dinar es havia anunciat que es presentaria eh, un llibre de bibliòfil que s'ha elaborat per l'ocasió el llibre eh, no està acabat de, de publicar i llavors aquesta, la segona part de l'homenatge es farà eh, a principi de l'any que ve no sé si serà eh, finals de gener o febrer Uh, o principis de febrer ja, ja ens ho comunicaran i us ho farem saber, en què es presentarà uh, un, un llibre que, que, es, que haurà publicat una edició no banal de Bibliòfil, l'Associació de Bibliòfils de, de Barcelona, uh, en el qual els textos uh, que valoren el, la, la literatura, sobre el menjar de Josep Pla doncs, seran d'en Jaume Fàbrega, i les il·lustracions d'aquest llibre seran il·lustracions eh, d'en Ferran Adrià. Llavors, uh -huh. eh, diguéssim que aquesta seria la segona part de l'homenatge que l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició doncs, eh, haurà organitzat dedicat a Josep Pla. Doncs eh, n'estarem atents, Anna, i com tu ho bé dius, doncs si eh, a inicis d'aquest de, de 2020, doncs eh, torna, o es fa aquesta presentació, doncs d'aquest recull, d'aquestes aquest, il·lustracions que eh, ha fet eh, el xef Ferran Adrià, doncs en tornarem a parlar òbviament en aquesta sintonia i avui doncs volíem posar la mirada en aquest homenatge que es va fer ahir a la figura de l'escriptor Palafro i Leng i eh, doncs t'agraïm que una vegada més ens hagis atesa la nostra trucada. Moltes gràcies. A vosaltres, moltíssimes gràcies i bon dia.